Hei, jeg heter Jørn Henrik Sværen. Først takk for invitasjonen til Folkebiblioteket fra Paul, Katrine, Deikmann, Kenneth. Takk for at dere kom alle sammen. Når jeg ikke er på litteraturet, så jeg hører jeg på to av de gamle fire store. Men at det kom hit i stedet. Jeg skal, eller det jeg har tenkt å si, er nok veldig ned på bakken. Forankret veldig i min egen verden, som er en liten verden. Og hva jeg har vært med på i en norsk sammenheng i forhold til litteratur og utgivelsespraksis de siste årene. Fem, seks, sju år Jeg ble bedt om en arbeidstitel Og den var uh, Hva var den? Det var Forfatter og småforlagsvirksomhet Som politisk praksis Et forsøk på å gjøre opp status For meg selv Øhm uh, jeg har skrevet noen stikkord som jeg skal prøve å følge. Dette blir en ganske, som sagt, personlig gjennomgang av hvor jeg står. Samtidig som dere, eller forhåpentligvis dere kan ta dere med inn i et eller annet, som har vært, tror jeg, definerende i forhold til en forholdsvis snever, men produktiv enklave i norsk litteratur de siste Snæve ti år Jeg har 20 minutter Jeg skal begynne med å Bare banke opp noen Stikkord for bakgrunnen Jeg har drevet et lite småforlag Som heter H-Press Og det skal jeg Ta utgangspunkt i I tillegg til at Jeg har ut en bok Markedsført som debutant Og som er etå øh... ja. kom det. Bak run og tikkorne er som følger. Det finnes ingen traditionsjon for småforlag i Norge i motsättning til i nabolandene våre for exempel Sverige og Danmark. Jeg tror at det er en følge av de store norske forlagnes, Dominans- og definitionsmakt, som jen er en føge av den etableerte norske litteraturpolitiken. Først og fremst indtjeppsninger. Med kategoriene prosa, lyrik og dramatik. Tryggheten og forutsigbarheten som disse rammevilkårene Eller støtteordningene gir Og som er rammevilkårene for de store forlagene Har gjort at de store forlagene kan mer eller mindre dekke hele dette feltet For prosa, lyrik og dramatik i Norge De kan ut i digtsamlinger uten større risiko de tjener gode penger, og de ønsker ingen av samme grund. De utfordrer ikke sjangerne, og alle bastard-sjanger og blandingsformer faller utenfor. Og det gjør det vanskelig for små forlag å finne et sted. De har ingen plass i den økonomien. Dette at Sjanger ikke utfordres, og blandingsformer faller utenfor, er også, tror jeg, en av grunnene til at det norske bokheimen er forholdsvis forutsigbar, og at kanske særlig det norske diktet ser ut som det gjør. Dette er noe av bakgrunnen til til en følelse som jeg tror oppstod blant mange primært skrivende og lesende tidligere på 2000-tallet. Jeg har delt inn det jeg skal si i tre biter. Utenfor follen, innenfor follen og tilbake til follen. Utenfor follen så har det skjedd eh, etter den store... Eh, hva skal vi kalle det? en slags revolusjon i forhold til produksjonsoptingelser og eh, rolleforståelser, å tenke på digitaltrykk, internett den type ting, at det er mulig å ta saken i egne hender, og det har blitt gjort eh, og at det har ført til en hel del alternative initiativer eh, som har drevet en implicit institusjonskritikk gjennom sin politik, hvis man vil kalle det det. En politikk i praksis, vil jeg si. Ikke en hylende, skrikende politikk, men en politikk i praksis i kraft av hva de faktisk gjør. Noen nøkkelord i forhold til det er redaktøren som kurator. Man jobber med serier, rammer for serier, inviterte forfatter innenfor disse seriene og rammene, bestillingsverk. Man jobber med oversettelser for å etablere kontekster som mangler på norsk. Man, for eksempel i forhold til festivalarbeid, produserer store kataloger som dokumentasjon og introduksjon. Jeg skal komme tilbake til dette Man har etablert distribusjonsapparat som er rettet mot et felles nordisk nettverk genom messevirksomhet og basert på en bytteøkonomi. Det har også skjedd en fokus på boken som ting, objekt, kunstjenestene, i form av utfordring av de tradisjonelle bokformatene, fokus på typografi, trykk, produktionsmetoder, innbindning, innpakning og så videre. For min del ramlet jeg inn etter landskapet i et initiativ som heter Bergens Brag i 2003, snart ti år siden. Hvor eh, fra Norge Det var samla miljø runt Grønn Kylling Det som senere ble Gaspedal eh, Paul Bielke-Andersen Som brev ny poesi eh, Og eh, noen danske Martin Glaserup, kanskje den viktigste av dem Som har vært en av de tonene De kritikerne og aktørene i en dansk kontekst Siden tidlig 2000-tallet Gaspedal har blitt Biblioteket i Gaspedal, en bokserie av Ant Norden. De har begynt å jobbe også med andre medier, Gaspedal animert, og nå i det siste med et samarbeid med svenske og danske forlag, som de kaller for Nord-samarbeidet. Upoesi var et nettsted, tok kanskje første tidsskrifter som tog nettet i bruk, og insisterte på at nettet var ett veldig godt sted for for tidskriftsarbeid, og som også åpnet for en, en felles nordisk offentlighet som de vanlige tidskriftene ikke var i stand til dekke, eller ville dekke. Vi hadde et arbeid samlet seg i Audiatur, som ble en bokhandel og en internasjonal polisifestival. Det ble også ett forlag, og det har blitt en distribusjonskanal for skandavisk småpresse, DSSP som i visse tilfeller har tatt hånd om bokutgivelser, bokutgivelser som ikke har hatt noe plass i en norsk offentlighet. Jeg tenker særlig på boka «Mitt i» av Gunnar Berge, som gikk en lang runde i forlags-Norge, blant annet innom Pax og det vanlige. Det er en introduksjon i fransk filosofi nå, som er ført i et forholdsvis skjønnelittrært språk og som ikke hadde noen naturlig plass og ingen som tørte ut i det og da etablerte på en måte Audiatur i samarbeid med Megaspital og Nyposi et slags forlag og ga ut denne boka uh, ja det er noe det som kom ut av det, det møtet, mitt første møte med disse folka, du Linneholm, Øystein Vidnes, Susanne Kristensen, Paul Belke-Andersen, Gunnar Værnes og så videre, som ble samlet på dette såkalte Bergensprag -Bergens i 2003. Jeg kom det som med Espen Grønnelig, som vi startet forlaget H-Press i, ja, i 2003. Vi kom dit med det eneste vi hadde laget, som var to visittkort, og det er det første jeg noen ganger Det var et uh, visitkort hvor det stod «Jørn Hås var en forelagets sjef», og så stod det «Espen Grønli, sjef for seksjonen for sagprosa». Jeg er litt usikker på om det rundt bordet skjønte at det var en spørk, men jeg håper det. Håpress, nå snakker jeg også på «Klokskapens lys», uh, ble et femårsprosjekt et slags eksempel og statuere et eksempel for hvordan man kunne drive forlagsvirksomhet øh, på en, øh, ja, som en slags politisk øh, aktivisme uten å ty til øh, store ord og ja, stole på at det man gjorde, praksisen, faktisk talte. Det var et forlag uten forfattere, vi jobbar med oversettelseserier og bestillingsverk av andre forfattere, etablert forfattere på etablerte forlag. Det tänker jeg på som en slags mullvarpvirksomhet, det er også en av de store forskjellene til for eksempel Gaspedal som tok i uetablert forfattere, mer eller mindre og ga av dem, men H-Press gikk til etablerte forfattere på etablert forlag og plukket dem ut og ba dem om å skrive bøker for oss. Og det gjorde det vanskelig for mediene å på en måte overse det faktum at de gikk til et annet forlag enn om det var en uetablert forfatter, men at det faktisk var etablertere som gikk til et uetablert forlag. Det tror jeg altså er noe av grunnen til at H-Press fikk såpass mye i mediene, og... Det er også en type, man bevisst strategi fra vår side. Håperes var også et redaksjonellt prosjekt. Vi jobbet innenfor serier med tematiske og formelle rammer, ut fra den tankegangen at andre rammer produserer andre tekster, hvis vi kan tilby disse folkene noen andre formater og rammer enn de etablerte sjangerbestemmelsene, som er diktert i en av innkjøpsordningene så kan de kanske skrive tekster de aldri har skrevet før. Begrensninger er produktive i tråd med Olipo-manifestet, for exempel. Tre tydelige serier fra vår side var i Imperativ. Tematisk ramme, hvorfor skrive hva hvordan, med den klassiske politiken som utgangspunkt. En tradisjon som mangler... Uh, mangler... Uh, i hvert fall en på norsk, finnes i Danmark og i Sverige. Miniatyrserien var en formell ramme, hvor vi inviterte folk til å skrive for små bøker på under 32 sider. En bok i kulturrådsdeferensjon er på 48 sider for å kunne bli innkjøpt av bibliotekene, og det er en grund til at store norske forelag ikke lager korte bøker, fordi de ikke kan bli innkjøpt, og da har det ingen økonomisk Gevinst og tryggheten og forutsigbarheten forsvinner. Og så, som Inger Elisabeth Hansen var inne på i stad, også serie A, en formell ramme i en svær med trykkark, hvor trykkarket var på en måte invitasjon. Gjør du vill på en flate som brettes på mitten og trykkes i svart-hvit, og pakkes inn en eske. Tre norske, tre danske og tre svenske lyriker. Altså en skandinavisk kontekst. Vi jobber også en med, med det produksjons... Uh, altså jobber med produktion av bøkene, altså legger alle på en måte alle midler vi hade in i, uh, i uh, produksjonen for å lage fine bøker som synes uh, som en slags korreks eller kommentar til uh, strømlinjeformingen i uh, forlagsbransjen ellers. Ja. Så La vi ned hele greia Jeg startet noe som jeg kalte for England-forlag For et par år siden Hvor jeg tok, springer kanskje ut av Arbeidet med Hpress. press Primært det produksjonsmessige Det att jeg var med Satt sammen med typografene Var på trykkerien og bokpineriene Ble veldig interessert i Produksjonsprosessen Og, og fikk et, en slags Forståelse av hva faktisk en bok Består av, og hvordan den lages Og hvordan den oppleves Uh, jeg vil også komme nærmere det å skrive, sette, trykke og binde og gi bort bøker Altså ikke lage bøker for uh, salg Men uh, men jobbe med det som en uh, fysisk, abstrakt prosess Abstrakt arbeid, ikke noe metafysisk i det uh, En bok for en forfatter uh, er komposisjon og for en leser tenker jeg rekonstruksjon og det å insistere på boka som objekt i et veldig lite og enkelt format vil forhåpentlig, håper jeg både tvinge forfatteren i det tilfellet meg selv og leseren som mottar disse bøkene til å reflektere over vad det faktisk holder i hendene hva er en bok, hvordan oppleves den hva skjer fra sitt side ja deltakelse Innenfor folden, jeg har gitt ut en del bøker, oversatte, tidsskrift, tekster og disse små bøkene på England-forlag. Mye av dette samlet jeg og presenterte som et manus for Bjørn Aogenes, forelegger i Kolom-forlag, i fjorhøst. Og det ble antatt utgitt for et måned siden, som boken Dronning av England på kolom det er altså en samling av tilutgitte tekster En samling i senesettelse Av, uh, av uh, Ting som jeg har med Over lang tid Og uh, det ga meg en ny mulighet Til å på komposition Og hva er en sjanger og den type ting uh, Boka er ikke sjangerbestemt uh, Jeg vet ikke helt om det Jeg har, jeg har satt den også selv så da, da unngik jeg hele tiden å spørre om sjanger, så står aldri dikt på titelsiden eller på forsida, sånn som det vanligvis gjør på en egensamling. Så jeg eh, bare passet på å aldri nevne det, sånn at ingen tok det opp. Og så ble det en bok uten sjanger. Uh, ja. Kolon er ett uh, lite forlag, et stort forlag. De har uh, gyllendalsapparat i ryggen. Uh, de deler samme produksjonsbetingelsene og produksjonsmidlene på godt og vondt. Uh, og det samme distribusjons- og markedsføringsapparatet. For min egen del så var det å gå fra et eget forlag og være utenfor folgen- til å gå til et etablert forlag innenfor folgen. En uh, ikke bare enkel uh, vei å gå. Uh, det tror jeg heller ikke var for Kolon. Uh, møte en slags en stridig forfatter. Det var på et påmå en, en kulturkollejon, men om kulturer som brutte mot var den u avvenge ved tabblirte lit opstannase traditionsjon og deå kal vi se si, tillventte og effektive produktionsmaskin. Jeg måtte gå en del runder med meg selv i den prosessen. Jeg spørte meg selv om jeg svikte eller er tro mot mine egne idealer, og hva er det pragmatiske i, i dette. Og jeg endte, tror jeg, til slutt med en, med, ja, en form for ro tross klart Klarte å skille stort fra smått. Hadde en del kampe med med forlaget i forhold til utforming av bok og så videre. Det er en lang historie, jeg skal ta hele den, og den er kanskje også litt for privat til å dele med dere. Dronninger i England, boken på Kolon, er satt i Kolons standardformat, standard skriftsnitt, sabon, allt dette här var for så vidt et bevisst valg. Det var også noe av grunnen til at jeg valgte å gi ut alle de tingene på et eget forlag, men å gå til et etablert forlag med massa tekster for å pushe det ut i en annen offentlighet, etterpå men på egne premisser uh, ja. jeg ville med andre ord at det skulle være en kolon bok, uh, det gjorde på en måte boka litt anonym den har mange trekk som ikke gjør den anonym den er minimal i sitt omslagsdesign den sides til forfatteren og titteren blant annet i, uh, i uh, skriftsnitt og størrelse på forsiden och stå på samma linje, samma ställelse. Uh, den här är gul. Ehm, uh, hoppets färg påskegul. Ehm, box i är min omedelbara tanke var som det varit med hoppress, inte i no bara text och låt boken stå för sig själv. Men eh uh, sidan detta här en annan offentlighet, denne boken kommer att ingå i, så tänkte att tross allt är det förnuftigt men baksidtext och slocks slocks bruksvägledning ehm uh, ja Elsa morsamma har gett ordigt knutat till det, til det förri uh, försidtexten hvor författarnamn och titeln står på samma linje uh, det blir för lite uh, för förlaget de önskar sig större text så sånn at når de böckna blir synliga i nettbok eller så vidare man faktiskt se bokomslaget og da hadde vi en diskussion igjen, og skille stor fra smått, er det liksom, skal bokomslaget faktisk, skal det påvirke markedsføring og, hva, og hvordan ting ser ut i en nettbokhandel for å faktisk utformen av en bok, det, det skrider, eller skriker i mitt hodet. Men det er på något måte den type virkelighet som de store forlagene må forholde sig til, og det forstår jeg. Det er kanskje den pragmatismen jeg tenker, og hvorfor ikke svekte egne ideeller og sånn, så lagde jeg rett og slett en egen en egen omslagsfoto som er i bruk på nettsider og så videre, som er helt annen enn den som uh, er på boken når dere holder boka i hånden. Så hvis noen av dere har merkt det, så er det grunnen til det. Uh, Satsspeilet er annerledes enn kolons uh, vanlige. Skriftstid er det samme. Skriftstørelsen er ett punkt mindre. Uh, papiret er tykkere, og det er i farger. Det er, altså, er trygt farger, fordi en del av de små bøkene som jeg lagde på England-forlag har fargeillustrasjoner på forsiden, som er en slags emblemer for innholdet, laget av bildekunstner, som jeg ville ta meg inn i boka. Og det er jo noe man vanligvis ikke gjør, altså trykker bøker, altså innmatende bøker i farger. Og da ble vi enige i en pragmatisme at den merkostnaden dekket jeg, og at den er trukket fra mitt honorar. Det er mulig å gjøre i Norge, for da tjener man fortsatt såpass godt på å nu ut en 70, 60, 50 tusen kroner. I motsetning til Sverige, for eksempel, hvor du tjener kanskje 7, 6 eller 5000 tusen kroner. Men det betyr, hvis man vil, at det er rum for å gjøre ganske ekstravagante ting med egne bøker, hvis man har et bevisst forhold til det, i forhold til etablerte forlag i Norge. Hvorfor ikke et større forlag? Altså Gyldendal, Asgau, Oktober. Oktober kunne vært en alternativ, men jeg ønsker altså en gjenkjennelse og en forutsigbarhet og nærhet til produksjonsmidlene, tross allt. Og derfor var det fornuftig for meg å gå til et lite forlag, et stort forlag, som kolonær i Gyldendal. Den gjenkjennelsen er viktig, blant annet i forhold til distribusjon. Jeg sendte ut Godt over hundre frie eksemplarer, vanligvis så sendes boka ut stort sett til norske kritikere og festivaler og den slags. Mens størstparten av de eksemplarene vi sendte ut gikk Sverige og Danmark, for det er på en måte det nettverket jeg er vant til å mot. Og da hade kolene en respekt og en forståelse for at det er viktig for den type utgivelser. Og det er ikke sikkert at man kunde fått kanske på et enda større forlag. Så den type hensyn var som liksom en av grunnene til at jeg endte på et slags mellomstort forlag i Norge. Hvorfor ikke et uavhengig forlag, som for eksempel Gaspedal, eller Gidutsel? Det blir litt absurde å gi ut sine egne samlet ting på et eget forlag. Kanskje litt for navledes grunn. Uh, men... Uh, og ikke gi ut på ett annet alternativt eller uh, uavhengig forlag, ville vært på en måte introdusere tekstene inn i den samme offentligheten hvor de allerede har vært i omløpet en stund for min del. Jeg ville gjerne pushe dem ut i en annen kontekst og derfor det var jo i det hele tatt det som var motivasjonen for å gi det til et etablert forlag. Uh, altså en form for infiltrasjon kunne man kalt det, eller en omvendt muligvarparbeid i innenfra, ikke utenfra. Hvorfor ikke flammeforlag, eller den type uavhengige forlag med et stort apparat i ryggen? Kolon er noe av det samme. Flamme har en veldig tydlig profil. Jeg er enig i med av det Petter Hamdam sier i forhold til kritikken, i forhold til selvfremstilling. For meg så blir det litt for tydlig en identitet som blir trukket ned over hodet på mig for at jeg mister en anonymitet ved å gå til for eksempel flamme. Det er for tydelig som et et uh, uavhengig avhengig fordragsprosjekt i Norge. Samtidig så er jeg i Benny Gould riktig i det han etterlyser en kritik på faktisk det de utgir. Altså en, kritikk, en lesning av bøkene og uh, Min uh, motstand mot å gi ut noe der dreier seg ikke om hva de utgir, men hvordan de pakker det inn. Tror jeg. Status. Ko og hvor går vi? Ko og vadis. De store forlagene, festivalen, tidsskriftene og avisene, de fortsetter som før, som om de alternativene fra de siste ti årene ikke betyr og ikke har betydt Det forstår jeg. Øhm. Uh, det tror jeg også altså er noe av grunnen eksempel, til at Edun Lindholm er redaktør for Gaspedal og uh, Vagant, og ikke redaktør på for eksempel Kolon-forlag. Man føler at man jobber med noe annet, og noe annet som er i ferd med å skje. Som Arve sier, det, det har skjedd noe de siste årene, og det er en skuffelse over at det ikke påvirker de store strukturerne enda. Men jeg tror også at det begynner å sive in. Ikke primært fra forlagene, det er ikke initiert av forlagene denne forandringen, men det er initiert av forfatterne som orienterer seg i et felt som er blitt åpnet de siste ti årene gjennom alle disse initiativene som jeg snakket om. Og det er forfatterne kritikerne, de kritiske kritikerne, som kan tegne et nytt bilde, og det vil bli tegnet over tid, og det er noe som de store forlagene bare må tilpasse sig om litt, tror og særlig fordi bokbransjen faller. Jeg tror ikke på noen revolution over natta, men jag tror på et langsomt, langsiktig arbeid basert på do-it-yourself-holdninger. Men eh, jeg savner også en respekt og en bevissthet for håndverket og tradisjonen som ligger i litteraturen og forvaltningen av boka fra gammelt da. Da ikke på norsk forlagshistorie, da tenker jeg mye lenger tilbake i tid. Det er en bakside ved... Dette at alle kan lage bøker, være forleggere, redaktører, forfattere, starte tidsskrifter på nett, trykke digitale bøker. Alle disse endrede produksjonsbetingelsene og nye ramforståelsene har en bakside. Kontroll over produksjonsmidlene er ikke ens med kvalitet. Kvalitetsbegrepet kan vi jo diskutere senere. Men mitt poeng er at et historieløst, oppløs, historieløst opprør endrer ingenting. Det er det jeg mener når jeg snakker om aksjonisme under ansvar. Tilbake til follen. Husk hvor du kommer fra, og husk hvor du skal dø. Jeg er en privilegiert position. Jeg kan både gjøre det jeg har gjort utenfor institusjonen, og jeg har fått lov å jobbe innenfor institusjonen med bok. Jeg kunne aldrig tenkt meg å være forelegger i et forelag, for jeg har opplevd gleden av å jobbe utenfor. Men noen av Nor Norges beste forfattere. Det har gjort meg til en bedre leser. Og en uh, forhåpentlig bedre tenker. Jeg tror at dette privilegiet er både å kunne være utenfor og innenfor, som jeg setter høyt, og som jeg tänker at man ikke må gjøre nødvendigvis det valget mellom å stå utenfor eller være innenfor, men å prøve å i begge leire og innfiltrere de etablerte strukturerne, er et privilegium for min del. Uh, og et resultat av ett konsekvent og kompromissløst arbeid over tid, som ikke er fundert i et ønske om uh, makt, eller utøvelse av makt, men et ønske om å uh, utøve et håndverk og en virksomhet som er uavhengig av bransjen. Jeg er ikke opptatt av bransjen, jeg er opptatt av boka og ikke bransjen, og jeg tror på en revolution i det stille. Takk.